Gårdagens värld Idag igen Ja, välkomna tillbaka, då är vi igång igen Och idag så pratar vi om Böcker eh, som, som vi gör lite här och då i mm -hmm. podden eh, om böckerna och deras författare och lite relationen de emellan och eh, vi ska sen, sen får jag intervjua dig lite grann om gitarrer och effekter mm, om musiklyssnande mm. och så avslutar vi med ett annat mediumfilm nämligen ja, och lite böcker också vi ska nämligen dyka lite djupare in i vad grejen är med James Bond egentligen mm -hmm. Precis. Och eh, som eh, vanligt så är vi jätteglada för eh, all respons vi får. Vi har fått lite feedback på bloggen. Eh, och Gunnar tackade för alla avsnitt som han lyssnat på. Då kommer det kommer ett nytt. höra lyssna. Och eh, vi ska försöka kanske komma lite mer. <här> <här> lite mer. Eh, mm. Jag kan säga att jag fick ju ett jobb, en ny anställning och fick lite slut på kreativ energi. Så jag har inte orkat göra så mycket avsnitt. Men nu tror jag att vi är igång igen, mm. tror jag. Vi får mm. hoppas på det. Vi, vi gör inga utfästelser om att nu kommer vi att producera i hög och jämn takt. Men det kommer kanske lite mer snart än vad det har varit på länge. Så mycket kanske vi kan säga. Ja, det är nog inte för att jobba för mycket. Mm. Ja, men då kör vi igång. Ja, men. Jag var involverad i en konversation med en brevvän till mig om Orson Scott Card. Och han är ju en sån här författare som med jämna medel om dyker upp i listor på min favoritfattare bästa bok, detta borde läsa och kan dyka också ofta upp i eh, diskussioner om, om borde man läsa hans böcker för han är ju egentligen en hemsk människa och det där med att separera verk och person tycker jag är ett väldigt intressant fenomen, det finns ju överallt i konsten, Richard Wagner är ju ett annat prakt exempel. men eh, om vi håller oss till fantastisk litteratur vad är det som gör att man ändå kan uppskatta Orson Scott Cards-verk- även om han är en idiot- och andra liknande eh, fenomen. Det är en intressant fråga. Mm, moniklin. Jag gillar ju inte Orson Scott Cards-verk- heller så mycket. Så just för mig är det inte- det ett jättebra exempel. Alltså jag har ju inte läst så jättemycket av honom- och Enders Game är en bok som jag verkligen- tycker illa om- Därför att den är så lurig. Mm. Man luras till att höja på Ender fast mm. han är en förfärligt obehaglig människa. Mm. Jo, den, den, den är väldigt elegant skapad. Den är väldigt fenomenalt fint skriven på det viset att, att den lurar en. Eh, verkligen, den, den, den, den är omåttligt populär. och Jag kan förstå varför, just för att den är skicklig gjord på det viset. Mm. Men ja, så personligen så blir jag bara illa tillmods av, av den boken. Mm. Jag har visserligen läst den ett par gånger men jag tycker ändå inte om den. Så ja, jag vet inte. Det, här, det känns som ett författarskap som jag kan vara utan. Mm. Jag kan ta ett, ett exempel. Mm. Det finns en författare som heter John C. Wright. Mm. Och han skrev en trilogi... Som väl hette, kallas för The Golden Age-trilogin tror jag. Det är en sån här: eh, super avlägsen framtid, eh, high-tech. Allting är nanoförstärkt och allting är yes, superfoturistiskt. Precis, fantasy. allting är AR och eh, allting, all materia går att förändra om man har tusen backupper på sig själv och kan ha flera kroppar och så vidare. Mm. Ja. I alla fall eh, min, eh, min vän Johan Frick rekommenderade de här böckerna som någonting som fick honom att bli entusiastisk över science fiction. Och jag läste dem som jag ofta gör för eh, idéinnehållet och för vad man gör med idéerna. Och ja, visst de kanske inte är briljant skrivna men när jag läste dem så såg jag verkligen inget eh, vad ska man säga, obehagligt i dem på det sättet. Mm. Damien Walter, han som skriver om eh, science fiction i The Guardian. Mm. Eh, han eh, tog eh, de här böckerna som ett exempel på att eh, eh, de här människorna kring eh, ja, det ledsna hund, hundvalpsgänget som har ställt till mycket bråk kring eh, Hugo-priset. Mm. Eh, ja, för John Seawright hör ju till dem tyvärr. Eller i alla fall till de som, som det gänget tycker skriver bra av någon anledning. Eh, så so Damien Walter läste en av de här böckerna och tog den som exempel på att de inte kan skriva och att det är förfärligt dåligt språk och så här. Och jag känner att jag vet inte. Jag kanske måste omvärdera. Det, fast ifall jag omvärderar mina gamla känslor för de här böckerna att de var rätt trevliga att läsa. Då gör jag det därför att. Jag vet att människor som jag respekterar ogillar honom. Och jag vet att han har betett sig illa. Men jag gör det ju inte för att jag har läst om böckerna och upptäckt att de är dåliga. Så jag känner mig så här jätteambivalent. Ja, lite trotsigt så väljer jag att om inte annat för att Johan Fricks skulle fortsätta tycka att jo, de var nog faktiskt en okej läsupplevelse i alla fall. Jo, för saken är ju den som den mång... Åriga diskussionen om, om Ricard Wagen har visat att det är fullkomligt möjligt att faktiskt uppskatta stor konst utan att eh, eh, faktiskt ta hänsyn in till det faktum att konstnären var, var, var skitstövel Och även om det nu inte John C. Wrights böcker Stor konst så eh, <laughs> tror jag ändå att om det finns någon form av. av eh, läsvärde där att de föder idéer igen och skapar liksom visioner som på något vis stimulerar då har ju ändå liksom storyn funkat det finns liksom någonting där det finns någon, någon, någon form av, av, av någon läsbarhetskvalitet där som ju inte är direkt relaterad till politiska ideologier eller något liknande sen finns det ju böcker där författaren är en skitstövl och författarens ideologi skiner igenom väldigt tydligt. Lovecraft är väl ett där. Liksom han hade ju väldigt skumma åsikter om, om, om människor och eh, mm -hmm. sådär. Eh, hans rasism är ganska flagrant. Och han eh, fortsätter vara jättepopulär. Mm. Jo, men jag tror att det är ett faktum att hans berättelse funkar beror i viss mån på att den där rasismen finns där. Det är den här, dista, den här känslan av görande som, som, som finns där. Den kraften i det drivs rätt mycket av hans rasism. Ja, och jag tycker det jag tycker ärligt talat att ju mer jag tänker på det desto mindre hälsosamt tycker jag att det verkar vara att uppmuntra den impulsen i sig själv. Mm. Jo, men... Det är väl det där med, med den märkligheten med skräcklitteraturen att det, det, och skräckfilm. Att det handlar om varför vill man bli skrämd egentligen. Men det, det är en större fråga. Var, var, varför ja, var? men, tycker man om att få den här känslan av, av, av obehag? Men, ja, ja, men vad då Vill man uppmuntra sig själv att njuta av en känsla av obehag man känner inför det främmande? Mm. Är det egentligen en sund impuls? Överhuvudtaget? Mm. Ja, det är väl det att rädsla för och på något sätt distansiering av det främmande är en fruktansvärt basal mänsklig reaktion och mänsklig känsla. Mm. Sen hur man kanaliserar det är ju lite olika. Och man kan kanalisera det på mer eller mindre sunda och trevliga sätt. Men jag tror att det, ja, ja, ja, det är det det. faktum att det är en sån grundläggande känsla och att han kanalisera en så kraftfullt på sitt obehagliga vis gör att man kan relatera till det även om sättet han gör det inte är någonting som man kanske sympatiserar med. Men sen har vi ju andra fenomen där en författare kan vara eh, säga, en sympatisk person, ha en, en ideologi du sympatiserar med men ändå kan uttrycka saker och ting som är genuint obehagligt och otrevligt. Och man undrar liksom men hur kan en sån här person säga såna här saker, hur kan de skriva såna här berättelser? Är de så här otrevliga in i in, sinne? In, Det finns ju till exempel då Jan eh, Banks som jag har fått en, en bild av som en genuin tyglig person. alla Jag har träffat honom yt, ytterst flyktigt själv, men alla folk som har träffat honom är sett att han var väldigt, väldigt trevlig. Så någonting som Jan Banks gjort i flera av sina böcker, de som har läst många fler av hans böcker, ja påstå till och att det var någonting som man åtminstone i förra världen gjorde regelbundet. Att han alltid hade någon eh, sån där eh, äckel effekt grej för sig. Nästan så att man liksom satt och väntade på när kommer den här saken som mm. kommer att göra gör att jag nästan mm. vill kasta boken ifrån mig. Där kom den. Ja, ah, det var nu kanske jag slappna av och läsa vidare. <snar> ja, men det där känner jag igen inte faktiskt. Och jag kommer ihåg när jag läste eh, Use of Weapons. Mm. Och, och eh, när den scenen kom i den boken. Och jag var ju. Det var ju som om slagit till mig en, en stekpanna panna i huvudet liksom. Jag var totalt golvad liksom. Men det var en effekt som kom naturligt i berättelsen. Det var fruktansvärt otrevlig person i mm. boken som gjorde någonting totalt supervidrigt och. Eh, men den här boken var ju fenomenalt bra skriven eftersom den kunde frammana liksom, den fick mig att läsa och var väldigt engagerad, det var den här typiska page turner-effekten, och jag var engagerad Sättningen var fascinerande och intressant och sen så blev jag liksom, jag, jag, jag levde mig in så mycket i miljön och personerna att när det där den här otrevliga scenen kom så var det så att det drabbade mig mm. och detta är ju egentligen vansinnigt skickligt skrivet och ska jag då kasta boken i form och säga men Ian Banks kom, kunde skriva det här, hade han detta i huvudet han måste ju vara smutsig inombords det, det, det är ju inte där måste man ju kunna skilja på, på, på verk och person för mm. på sätt och vis är det, det faktum att jag reagerar så starkt mot det här, det är snarare säger jag någonting om, om, om bokens kvalitet som litteratur. Nästan att den, den faktiskt äh, engagerar man på detta vis. Alltså jag, jag tror inte att det här är något negativt för den här boken. Jag, jag tror att det här är positiv kvalitet äh, faktiskt. Ja, men när det är någonting som man faktiskt kan bli upprörd och rädd av Också om man inte har något emot att bli upprörd och rädd av liksom synka med ens egen personlighet. Mm. Då är det väl bara bra gjort. liksom. Mm. Jo, och menar, en, en bok som. Om vi ska nu ta en hel bokserie här och bunta ihop hela, hela igen. Jag har bara läst några stycken volymer. Men eh, David Weber heter han, som har skrivit de här böckerna om Honor Harrington. Mm. De är ju inte stor litteratur någonstans. Ja men det är bra det är bra Hornblower in space historia liksom. det, är, det är bra äventyrshistorierna skjuter kanoner på varandra i rymden men han inleder ju varje roman med någon lång politisk rant han talar om varför det är dåligt med välfärdssystem och andra liknande grejer <laughs> och för det, det är liksom alltid backstoryn till, till den politiska konflikten i sättningen. Liksom, mm -hmm. Att folk kräver välfärdssystem och sen så kommer reella militära militärer och, och pangar lite på varandra så de redar upp sig. Och, mm. jag menar, ä, <laughs> så vitt jag vet har Weber dessa befängda politiska uppfattningar. och Jag sympatiserar inte med dem för fem öre, men det hindrar ju inte att han kunde skriva vansinnigt underhållande historier som var kass litteratur men som fortfarande var rätt skoj att läsa. Men äh, det är frågan, det var ju inte som i fallet Lovecraft att hans politiska uppfattning som uppenbarligen uttrycks i verket på något vis gjorde verket lite suspekt, vilket jag Lovecraft i Lovecraft-fallet definitivt är fallet. Eh, utan det var ju mer bara att ja okej, okay. för det är ju inte en drivande grej i hela plott. Då kan man inte ta ett sånt exempel som, som Paula Anderson som ju var en vansinnigt mycket skickligare författare och kunde skapa mycket större litteratur än vad Weber någonsin kan komma i min övertygelse så i alla fall. Eh, han kunde ju skriva böcker där, där stora delar av plotten och huvudpersonen hänger på hans långa, rallierande politiska utläggningar av, av som man, ja, man kan sympatisera med eller inte sympatisera med det går lite på den läggning. Jag tyckte, tycker inte att eh, jag sympatiserar någonstans. Där funkar inte berättelsen för att hålla folk på och gnörla om politik, den inte passar sig. Men han alltså, slutar gnörla om politik och går vidare med det glada äventyret och flyger i mig själv lite. Men, Så jag, jag tror att en otrevlig person kan liksom trycka ner otrevliga saker i sitt verk på mer eller mindre funktionella sätt. För det där tycker jag låter som sånt som inte är otrevligt på något riktigt eh, jobbigt sätt utan det är bara liksom, okej okay, det Nej, det är predikande. Det är, det, ja. inte, det är inte otrevligt, det är bara liksom störande. Mm. I och för sig brukar man mm. ofta uppfatta saker som mer predikande om man inte håller med. Jag har aldrig hört, någon, jag har aldrig hört någon beskriva en bok som predikande ifall man håller med om budskapet. Mm. Nej, Seriöst. precis. Och det har väl kanske också det. Det är lättare att skilja på verk och person om de så att säga, stötande elementen är någonting som du som du säger, kanske sympatiserar mig och då får du ännu inte stötande. Alltså då plötsligt så tycker man att det är väl inget problem att skilja på en verk och person här. För det är ju liksom bara... Men då vill man ju inte skilja på en person. Då vill man ju tänka att ett bra verket är skrivet av en person som man gillar. Mm. Ja. Men alltså, jag tycker jag i och för sig att det kan vara bra att kunna läsa saker av människor som inte är likadana människor som jag. För att eh, det är bra att skaffa sig en lite större mm. bild av världen och mm. in, man kan ju inte bara stänga in sig i sin lilla filterbubbla och läsa liksom eh, så här, ideologiskt godtagbara författare bara För det nu, känns ju liksom precis. orimligt. Och, och nu kom vi, in på, då där kom vi in på två mycket intressanta eh, aspekter av det här. Eh, det är ju inte så att säga god litteratur eller stor konst eller någonting om det är så att säga godkänd litteratur eller följer det rätt i ideolin men det är ju typ exempel på, på när när konsten och har gå liksom, går i ideologins ledband och verkligen inte alls är fri och bra konst längre Fast det blir jättebra konst ifall man drivs av ett liksom ett patos att någonting som man vill åstadkomma så kan det bli jättebra konst så jag har inget emot att det liksom finns eh, en ideologisk drivkraft bakom. Nej, det, nej det, får inte bara, det får inte bli edutainment av det bara. Nej, alltså det ska ju i första hand vara, eller ska och ska, jag tycker folk kan ju göra alla möjliga grejer. Men mm. det är helt okej okay om om om man bara har något mer än bara en, en dramatiserad... Ett dramatiserat budskap. Mm, det måste vara mer än bara det. Mm. Så för att bli liksom litteratur. Precis. Och det är väl kanske det som är grejen med de som är bra författare. De kan skriva någonting som faktiskt funkar. Mm. Även om du är totalt bortse från de här elementen. Men alltså, sen vill jag ta upp det här. Bara för att inhetta på bort det. Jag sa att jag har två grejer här. Grej nummer två här. Mm. Är ju det ändå så att många av oss som uppskatta fantastik gör det ju för att vi vill få nya perspektiv. Mm. Vi vill se nya världar tänka vad skulle hända om och sen så här mm. spekulerar man utifrån eh, nya frågor kring vad som är människa, hur man bygger ett samhälle och sådant. Det är ju det som science fiction och i vår små fantasy då också eh, har som så att säga kärnverksamhet. Mm. Och att då läsa saker som, som på något vis utmanar ens meningar om hur, vad som är en människa och vad som är rätt och fel och hur ett samhälle bebyggas. Det är ju kanske kärnan av vad, vad vi säger oss vara intresserade av. Alltså det är ju också roligt att bli lite retad ibland. Mm. Som Michael Flynn. Alltså Michael Flynn är ju också en av de här konservativa amerikanska sf författarna mm. Och han skrev en lång bokserie jag orkade inte läsa ihop, Men du minns säkert de här. Oh yeah, oh yeah. Eh, men jag läste faktiskt den 4-5 stycken i alla fall. Mm. Det här är lite dramatiserad predikan skulle man kunna säga. För det här är han som har tänkt ut hur skulle vi kunna styra upp världen för att åstadkomma i vår verklighet, i vår tidslinje liksom. Den här 50-tals rymderövringen som mm -hmm. fanns i 50-tals science fiction. Mm -hmm. Där, där fanns många roliga idéer om teknik mm. och hur man kunde använda den. Jag tror inte riktigt på hans samhällsbygge däremot. Och det är verkligen det som verkligen petade hål på mitt suspension of disbelief var ju när han gick in på det här med konst. Mm. För att han, han verkar ju verkligen ha en otroligt reaktionär syn på konst och mänskligt uttryck. Mm. Och när han börjar prata om det i sina böcker, då blir man ju så här mörkredd det vill gå och gömma sig. För att han menar till exempel att riktig konst, mm. det är avbildande bildkonst. Mm. så här, Föreställande, det ska helst vara väldigt realistisk mm. Det är riktig bildkonst. Mm? Mm. Och poesi, mm. den ska rimma och vara metriskt bunden, för det är den riktiga poesin. Ja, alltså, så här, 150 år efter alla oss andra. Ja, ja och, och det är när man kan återskapa de här sakerna som människor faktiskt kommer att bli intresserade av konst och poesi igen. Mm. Och man tänker så här, Hör är du, du har nog missat en grej. Till exempel att det finns jättemycket metriskt bunden, rimmad poesi. Det heter låttexter mm. gå och lyssna på en typ rappare eller nåt, <laughs> men, men jag tror inte han vet vad det är för något nej, <laughs> han sitter nej, här nej, i sitt lilla och, och då blir man ju lite irriterad på honom för man tycker synd om honom för att han verkar liksom eh, suttit gömd i gömdängade råv och inte upptäckt världen omkring sig så. Mm. Eh, Ja. Det, ja. <laughs> nej, och så har man ju alltid det här man har ju sina personliga triggers också Adam Roberts skrev en roman som heter Salt som så vitt jag begriper det av de flesta som, som uttalar sig om den anses vara en ganska schysst bok. Mm. En del tycker till och med att den är fullkomligt lysande. Jag hade väldigt problem med en person i den boken. Eh, just på grund av. För det här, här kommer från mina personliga triggers. Mm. Våldtäkt. Eh, oh, och jag eh, fann mig själv sympatisera med. Eh, de, de, den totalitära eh, diktatorn i boken för att han hade som personlig, personlig plan att, att, att utplåna den andra staten där den här otrevliga personen som hade begått en våldtäkt eh, höll till och jag, jag känner mig lite aningen äcklad av min egen reaktion men jag känner mig också äcklad av den här personen och jag visste inte riktigt var jag skulle befinna mig mm. kanske kan man väl säga att Roberts där mycket skickligt spelat på mina känslor och gjort ett bra statement om, om det här med hur man bevarar ett fritt samhälle mm. men så kanske det är egentligen en väldigt väldigt bra bok men jag hade väldigt problem med den Ja, så det var det. Författare som är otrevliga men som skriver saker som man läser ändå. Mm. Och kanske gillar till och med på olika sätt. Och sen trevliga personer som man gillar som skriver saker som man blir arg på. Mm. Ja. Ja. I den här podden så pratar vi ganska mycket om alla saker som vi råkar vara intresserade av. Mm. Mm. Och en sak som jag har märkt att du är intresserad av på är, mm. det är ju Jag har minst sett att du tittar på jättemycket Youtube-filmer eh, med folk som testar olika gitarreffekter och sånt. Kan du berätta lite om det? Vad är det som är kul med det? Ja, det, jag tror det är en, en liten åkomma som tenderar att drabba oss som, som gillar att spela elgitarr. Eh, det pratas ibland om något som kallas för Gear Acquisition Syndrome. Eh, att vi lider av det en del av oss. Och i mitt fall så har det lyckligtvis inte utsträckt till att jag, jag handlar en väldigt massa prylar Men jag sitter och glor på massa filmer där eh, folk testar effektbollar i en Och det är jätteroligt. Mm -hmm. eh. Ja, men okej. Det är roligt. Men vad är det då? Vad är grejen? Ja, jag tror det är så att har man någon gång hört en, en låt när man själv har börjat göra musik så lyssnar man inte lika mycket eller jag ska inte säga att man jag drabbades av det här och jag tror att många med mig gör det att man börjar lyssna på en låt så hör man inte låten längre utan nu hör man hör hur trummar man eller hur spelar man gitarr eller hur låter basgången här och när jag gör så där så kan jag liksom fastna i. Ja men hur låter det här? Det här cream låter här. Vad, vad är det som Clapton gör för att få gitaren att låta? Just precis så där. Det låter apfett. Precis så där vill jag att min det ska låta när jag spelar. Och sen lite senare så, så lyssnar man på en, en låt av Cisar på plötsligt är det Billy Gibbons ton som man tycker är den fetaste som finns och precis just så där vill man att det ska låta när man själv spelar. Och jag lyssnade till och med på en podcast som heter Chasing Tone för övrigt mm. och för det har jag också börjat göra jag har börjat lyssna på podcaster om sånt här också ja, men det är ju ljud det är inte konstigt att, att du vill lyssna på det Nej, det är passande och det är faktiskt mer passande att lyssna på podcaster om när än att titta på Youtube för eh, Youtube har en del hyss för sig när man laddar upp ljud de normaliserar ljudet och lägger på lite kompression. allt möjligt, mysko så det ljud man spelar in är inte riktigt Alltid det som kommer upp och landar på Youtube Men, parentes Men, och det som är så roligt Med det där är ju det att Man sitter liksom där Med sitt instrument och spelar Och så kan man genom att koppla in En liten rolig elektrisk och elektronisk manik plötsligt får det Låta lite annorlunda, och så finns det en liten Ratt man kan skriva på, så låter det lite annorlunda igen Och så kan man sitta och ändra tills man får Det, det bli precis så sådär perfekt rätt och sen nästa gång kommer man spela in en, en, en eller spela in, spela en annan låt, kanske man vill spela bluesrock istället för, för metal som man gjorde förra gången, då tycker man att då ska det låta lite annorlunda lite annorlunda pris på det där viset då finns det en annan liten rolig elektronisk apparat och manik man kan koppla in och så låter det lite annorlunda så kan man se att man på det tills man blir det helt nöjd. Mm. Leksak. Ja. Ja, på, det, på det positiva sättet alltså menar jag. Mm. Eh, leksaker ska inte förraktas. Nej, och jag, jag Tror att det kanske kan leda till att man glömmer bort ibland hur man faktiskt lyssnar på musik. Alltså, ja, det, det, jag. det låter ju så på dig som att ja. <laughs> blir det blir bara komponenter som du plockade i sätet. Blir det så? Ja, det blev så för mig faktiskt. Jag höll på och lyssna så mycket på vad det var som för sig det gick rent tekniskt att jag glömde bort vad det fanns för mer saker som hände i låten. Och, varning, eh, varning, mm. prova inte detta Se upp. det kan drabba dig Men jag blev faktiskt eh, Räddade från detta, åkomma Genom att jag började lyssna på synthmusik istället <laughs> Ja, jag tänkte ja. just på det <laughs> Och eh, då var det en helt annan grej För de var det helt andra typer av ljud liksom. Eh, och eh, efter att ha lyssnat Väldigt mycket på synthmusik I flera år så började jag sedan återigen lyssna mer på På heavy metal Och, och eh, gitarrbaserad musik igen och nu är jag lite mer, lite mer blandad i med min musiksmaken än vad jag var när jag var lite yngre och mm. jag tror att jag återigen har lärt mig att lyssna på en hel låt även om jag är farligt när jag ibland falla dit till att börja lyssna på trummor, det är, med, det är en annan grej som jag börjar börjat höra men <sussur> jag, jag, jag, jag tänker jag... tänk, tänk inte skaffa mig trumset jag jag tänkte just det. <sussur> <sussur> skaffa ett trumsätt. Jag är ovän med grannarna <s1> nej, nej, ja, jag, är nog fullkomligt jag är nog fast i gitarrandet fortfarande Ja, det var ju, jag har ju aldrig upplevt att du har spelat i något band eller så Och faktum är att eh, under väldigt många år så var jag väldigt osäker på ifall du egentligen kunde spela gitarre eller om du mest tyckte att det var intressant mm. Ja, den där så. gitarren stod ju mest ner i förrådet under många år mm. Men nu när jag drabbats av, av gas nu då så har jag börjat köpa nya gitarre och börjat spela igen Och upptäckte mm. hur kul det var och jag har lyckats att inte trilla dit. För jag kan fortfarande höra hela låten. Och inte bara gitarrerna. Men istället så har jag då valt att eh, börja intressera mig lite för just de här gitarr-effekterna. Som elektronik också. Ja, just det. För att jag kommer ihåg en, en kompis som pratade om just elektronik och elektronikintresse. Och hur han tyckte att det var eh, roligt att göra saker som låter. Mm. Därför att det blir en så här omedelbar bekräftelse på ja. fungerar det. Mm -hmm. Så jo. som, som elektronik-hobby så är det ju väldigt tacksamt att göra något som Verkligen. har med ljud att göra. Jo. nej för jag, men, jag har sysslat med, med datorer väldigt väldigt många år. Först som hobby och sen så blev, som blev det min karriär. och Det är ju en sak som är bara ett, ett sorgligt faktum att det är väldigt svårt idag att begripa sig på elektroniken i en dator för den är så oerhört komplicerad. Mm. En sak som en gitarr-effektpedal, du kan du skruva upp den och sen tittar du på den. Okej, det kanske finns inom de lite mer komplexa eh, maskinerierna kanske det finns så pass många komponenter där så att du, du börjar bli lite lite ur i huvudet. Men ta du någon av de lite enklare eller framförallt de som är handgjorda mm. eh, och inte är liksom löpande de stora företagen så kan man ju se de diskreta enheterna. Man kan se varje motstånd och vad är liten transistor och faktiskt klura ut vad den gör till och med. Och som du säger, om man börjar bygga lite själv, vilket jag har gjort här vid bordet, så är det ju oerhört tillfredsställande att, att eh, sitta där och flytta en, en transistors ben in till en annan liten hål där och stoppa in en ny liten kontakt och sen slå an lite på gitarren och höra hur det där lät annorlunda. Mm -hmm. Ja, vi faktiskt pratat om att kanske ha någon workshop- i Uppsala Makerspace som har med just effektpedaler att göra. Mm. Jo, det är, ja, som du säger, det är väldigt tacksamt. För mig är det då både att sitta och titta på Youtube där folk testar de här pedalerna och ibland eh, släpper loss och bara sätter igång och spelar spela, bara för det är så kul att spela och så blir det jättekul att lyssna på bara för att det är någon som kan spela och ha väldigt roligt och Ibland är det ju lite mer organiserad konsumentupplysning när man provar först med ena gitarren sen med den andra och man har lite kontrollerade förhållanden att man till och med kanske har en decibelmätare och visar vad som händer och lite sådär. Det finns en väldigt skillnad på... Det finns, det finns massor av människor på Youtube som gör, testar gitarrer och gitarr effekter, och inte alla är jättebra på det kan jag ju säga. Mm -hmm. Ja, men såklart. Det går ju att göra saker bättre och sämre inom vilket område som helst. Mm. Jag tycker det är intressant att du säger om det där med att lyssna på musik. Mm. För det är klart att det är annorlunda att lyssna på musik för den som gör musik själv. Och jag vet ju att olika personer lyssnar ju på musik på olika saker i musiken. Och det kan ju märkas att man dansar också. Mm. Att vissa människor dansar till trumrytmen. Och andra lyssnar på blåset. Ah, ah, <laughs> och, ja, Ja, eh, att vilken del av musiken det är man följer med i. Mm -hmm. Och kanske, kanske att, att det går att plocka upp komponenter från både det ena och det andra. Men mm -hmm. eh, det är ganska kul. Mm, ja, det kan jag tänka mig. Jag är ju inte helt fri från det här att lyssna på eh, väldigt analytiskt på musik eh, ändå. Även om jag inte längre är lika fixerad vid gitarrstämman längre så upptäckte till exempel för en eller någonting så upptäckte jag plötsligt att Madonna gjorde musik fortfarande. Och det här var ju skitbra. Det var många år som jag överhuvudtaget aldrig någonsin skulle våga erkänna att nej, men aldrig i livet jag lyssnar på sån musik. Men nu hörde jag några låtar och tyckte att den var ju skitkul. Och tog man för att börja dissekera en av låtarna för att se hur den var uppbyggd hur trumspåret och den där effekten och sen var det lite eko här. och Sen kom det en och sen var det en syntslinga där. Och det var ju vansinnigt roligt. Men jag kan fortfarande lyssna på låten och höra hela låten. Jag hör inte de enskilda delarna. Så. Mm. Så du, du känner dig fortfarande trygg. Ja, jag tror du, det. Du är någorlunda frisk. Ja, det, trots, trots min, min eh, eh, mitt intresse av, av effekter och så verkar jag vara någorlunda botad från mm. mm. äh, det de, de, monomaniska gitarrlyssnandet. Häromdagen kollade vi på en Bondfilm igen. Mm. Uh, och jag tycker att det är väldigt fascinerande att jag varje gång jag ser på en Bondfilm tycker att jag tycker att James Bond är fullständigt odräglig, superirriterande person. Och ändå vill du se en film till. Och ändå vill jag se en film till. Och vi har tittat på hur många som helst nu i det här laget. Ja, för er lyssnare, vi köpte en pappkasse när vi gagnade filmer och började titta igenom dem. Hela kittet, Så vi började i kronologisk ordning och nu är vi framme vid 90-talet. Men det som du säger, man tittar på en bondfilm och... Hittills tror jag vi har sett två eller någonting som vi kan säga var liksom hyggligt bra. Resten kommer du ihåg vilka det var? Eller flyter det ihop? De flyter rätt bra ihop faktiskt, ärligt talat. Men den, den som heter The Living Daylights på engelska, kommer jag faktiskt inte ihåg vad den heter på svenska. Den, den var den första med Timothy Dalton. Ja, precis. Mm. Den var ju faktiskt ganska, på det en ganska schysst film- och en rätt så hyglig bondfilm också. Men mm. vi kanske. vad menar du egentligen med att det är en hygglig bondfilm? Ja, eh, Men hur många gånger har jag hört folk komma ut från en, en bondfilm på bio eller efter att titta på den på tv eller något annat och säga att det här var inte en jättebra bondfilm. Precis som att bondfilmen är ingen genre på något vis. Eller en, mm -hmm. och, det är det ju nästan. Ja, eh, och eh, som sagt en eller två i hela den här högen kommer ihåg att jag titt, efter att ha tittat på den tyckte jag den här var rätt schysst på det hela taget liksom. som Bara som film i största allmänhet. Men ändå de här som är riktigt dåliga de har ju fantastiska skurkbaser eller en jättehäftig lång, fullkomligt överdriven jaktscen utan slag. eller en fight som är på, en, på något intressant ställe, eller jättelacho exotiska miljöer. Det är en, de där elementen som jag tycker ska finnas i en barnfilm som egentligen inte tunget gör någonting till en bra film. Ja, och så finns det ju en speciell grej med det här också då att vi pratar om filmerna nu då. Och James Bond är ju inte bara en filmgrej, men jag har ju inte riktigt lärt känna. Böckerna. Jag har inte lärt känna Bond genom böckerna alls, utan mm. genom filmerna. Mm. Och då antar jag att det blir lite en egen grej. För så är det ju alltid att filmerna blir lite annorlunda än böckerna. Och tolkningen i filmerna beror mycket på vem som är skådespelaren. Ja, naturligtvis. Ja. Jag har ju faktiskt läst en hel hög av Ian Flemmings Bonfil jag säga. <laughs> Böcker, romaner om Bond- Eh, Roman. Ja, romaner, <laughs> precis. Men eh, jag gjorde det för väldigt länge sedan. Och det, det skyms liksom av, av, av tjocka dimmor av film framför de här romanerna på något vis. Så, men jag kommer ihåg faktiskt att när jag såg The Living Daylights. Och eh, Nu är första gången. Eh, första gången. Och den, den andra filmen där. Eh, den som heter Tid för hämnd på engelska, eller på svenska. Den eh, framförallt är ju det är bara en ren hämndhistoria. Det finns ingen superskurk som är här, ute efter spränga världen och inte speciellt mycket fällor och konstigheter eller sånt här. Och jag kommer ihåg att jag tänkte när jag såg den att det här kändes som en bond som påminner mig lite mer om hur bondfiguren var i Böckerna, där han är känslokal, psykopat och mördare på ett sätt som han inte alltid är i filmerna. Där han ju är den här skärmiga gentlemanas huvud många gånger. Och det kanske inte alltid mm. var vad Flemming skrev om. Alltså jag tror att det är ett element som jag faktiskt uppskattar. Det där som är lite modesty bliss i Bondfilmerna- Just det där med den gentlemanna-grejen. Mm. Samtidigt som jag stör mig något alldeles gruvligt på att Bond ska vara så sådär. Liksom, han flyter ovanpå, han vet alltid allting. Han har så koll på sten, koll på allting. Han kan röra sig i jätteflådiga miljöer. Jag vet exakt vilken temperatur det ska vara på ditt och natten dryck och så vidare. Mm. Plus att när han blir utfrågad av sina överordnade om någonting så vet han att berätta massa detaljer om en liten ö i söderhavet mm. eller så. Jo, och det ska ju sägas att det är inte bara någonting som kommer sig från Roger Moore-eran. Eh, många ser ju Roger Moore som, som nästan det sämsta med, med Bonn. Det, är, det där finns ju till exempel även i John Connors tolkning mm. som jag många gånger just silder skyarna som de bästa. Liksom. Ja, jag vet inte riktigt. Eh, jag, jag stör mig på att han att han ska vara så överlägsen hela tiden. Samtidigt som att han verkar så liksom emotionellt distanserad från exakt allting. Och det gör ju lite antydningar till att liksom förklara en del av det där i alla fall. Ehm, till exempel hans grej med kvinnor efter den här historien när han gifter sig i... Här, i hennes majestätts hemliga tjänst. Enda filmen med Roger... Nej, inte Roger Laisenby. Han heter George mm. Mm. ja Jag vet inte. Jag, gillar, jag har aldrig gillat den där grejen med att, med att han gifte sig för att jag tycker att det inte känns in character. Mm. Alltså hela den kärlekshistorien är konstig. Mm. Och ändå, Plötsligt blev det inte barnfilm. Då har vi det på begreppet Ja... Samtidigt som att det är väl ett av de lite lätta försöken att, eh, att förklara varför han är som han är. Mm -hmm. Jo, det är ju en tydlig förklaring det där, när det senare används senare i filmer. När det refereras till att ja, ja. han har varit gift och sådär. Fast det blir väldigt ytligt. Ja, jag alltså, ytligt jag vet, och Jag, jag bryr mig det... inte om det heller. Alltså, vad Jag vill ha en bondfilm. Jag vill ha eh, här, de här lite häftiga övermaxade intrigerna som verkar pågå i bakom kulisserna. Den här antydan av att det finns superskurkar som försöker styra världen utan att någon annan märker det. Mm. Och eh, jakten på dem. Mm. Jag tror att det är det som är nästan allting för mig ja, förutom det där med eh, Q och de knasiga manickerna. För mm. att halva grejen för mig är alla knasiga manickor som en Bond eh, använder. Mm. Det, det är lite eh, ska man säga, old school superhjälte eh, storyn du, gillar, där. du eh, gillar. Du gillar superhjältar om de är superspioner? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag har ingen djupanalys analys av det där. <laughs> jag kan inte jämföra med superhjältar. Det har vi redan diskuterat i den här Bonden. Jag vet inte tillräckligt mycket. har inte till nära relation till superhjältar. Mm. Nej, det är väl samma fel jag har, ja. men, men jag håller med, jag håller med dig. Eh, den här megalomaniska superskurken är ju en, ett charmigt grepp som man alltid hör till i tycker jag. Charmigt och charmigt. Ja, i alla fall så känns det också som... Eh, eh, att avslöja de stora intrigerna. Det är liksom en kul och cool grej som jag kan hänga med på. Mm. Däremot när det börjar bli för mycket... Um, ja, som i tid för händer till exempel. Det här med att ta rättvisan i egna händer. Och när Bond ska utnyttja sin licens, sin rätt att döda mm. och så vidare. Då börjar jag tänka alldeles för mycket på vad jag egentligen anser om hur ett rättssamhälle bör fungera och sådär. Mm. <laughs> eh, så det... Då... funkar inte mm. eh, actionscenerna för mig. Mm. Om det ska vara folk som stryker med bara för att någon vill åstadkomma, nå sitt egen, sin egen hämnd till exempel. Mm. Nej, det, det, det är jag inte intresserad av. Mm. Ja, någonting som jag vet... Eh, Går hem hos mig i barnfilmer är ju häftiga miljöer. Det, det, det tycker jag ska finnas i en, en barnfilm. Eh, häftiga miljöer, men sen gärna också det här, det här lite, lite spana på skurkar, skugga, de brytas in på ställen. Eh, liksom, det här är lite mer faktiskt spionandet. Mm. Eh, det, det tycker jag är kul när det faktiskt får komma med. för Åt själva filmen så förekommer det är ju ytterst lite. Jag kan säga att den enda bondbok som jag har läst det är Moonraker. Mm. Mm. Och den filmen som heter Moonraker är väl inte så värsting bra det är då de är ute på en rymdstation mm. äh, Nej, den är definitivt inte en av de bättre Och det är för mycket så här humoristiska grejer med eh, Joas, han med metallkärkar. Mm. Ja, som... nej, men han tycker att <laughs> ingen film med Joas i kan jo riktigt bli bra tyvärr. Och Joas blir kär mm. Mm. Eh, Och nej, det, det är så mycket som är bara lustifikt i mm. den som inte är bra men, men boken är jätteannorlunda. För det första så är det ju aldrig så att de åker ut i rymden i den mm. överhuvudtaget. Mm. Eh, Moonraker är en raket tror jag, om jag minns rätt. Eh, och för det andra så. Eh, Okej, okay, kom ihåg att det är den enda bondbok jag har läst. Men i de här tidiga bondfilmerna har jag en massa, massa killer. Och alla kvinnor verkar falla pladask för bond. I boken. Där har han ju snarare ett problem med att ja, kvinnor inte vill ha honom riktigt. Mm. Och det är en tjej i boken som han... Han blir naken tillsammans med henne två gånger. Men det händer liksom inget mer. Det är så här väldigt krystade anledningar till varför de blir av med alla sina kläder. Mm. Men det är ju det som händer. Mm. Och sen så blir de räddade och eh, i svåra plågor måste mm. röka försöka plåstra om sig. Liksom. Så eh, den aspekten är också annorlunda jämfört med filmerna. Mm. Okej, men nu är jag inne på kvinnogrejen, måste jag säga en sak. Goldfinger, det är en bondfilm som jag tycker är nästan bra. Kunde ha varit bra, om inte för just den där idiotiska grejen. Här finns liksom en jättekol kvinna, eh, på Galore, som har ett töntigt namn, men mm, ändå. Lång tradition i den här sammanhanget. Ja, eh, men hon, hon är jättekol. Och sen måste jag ju säga att det osmakliga här är ju att James Bond våldtar henne. Mm. Alltså på riktigt, han gör det. Mm. Jo. Och sen blir hon kär i honom. Mm. Det är så orimligt och så osmakligt så det förstör hela filmen. Mm. Det hade kunnat vara en bra film. En rolig film. En helt acceptabel Bond-film. Mm. Om man inte bara hade blivit så fruktansvärt arg på detta. Ja, mm. ja nej. Det... det... Den funkar inte, det gör den inte. Eh, och det är ju någonting så, som stör när man tittar på de här filmerna. Eh, sexismen och rasismen när den dyker upp är ju inte inte ens eh, sådär så att man kan rycka lite baklänges på den. Utan många gånger är den ju liksom det verkligen skär sig fullständigt. Mm. Eh, och. Eh, Ja, ibland kan man ju kan man ju säga att visst det var. Det, det var det var länge sedan det var annorlunda då. Men. Men det blir inte roligt det hjälper, att titta på nej, det. Det är det roligt att titta på ändå. Sen inte blir. Men. Mm. Men det blir ju annorlunda längre fram i tiden. Det gör det ju... Jag menar, i tid för hem nu då, som mm. var den senaste som vi såg. Mm. Eh, visserligen så är det så här att Bond har en medhjälpare som är afroamerikan som såklart dör. Mm. För det gör de alltid. Men det finns en tuff tjej i filmen som har agens och som han inte fullständigt liksom kör över. Jag menar, hon... Nej, hon räddar honom och... Ja, och så vidare. Hon är driftig på egen hand, definitivt. Ja, men det var ju på Galore också. Fast mm. det kändes lite mer rimligt att, att de skulle flirta på det sättet som de gör i tid för hem ändå. Ja, jo, men de jämnbörjar det på ett annat sätt. Exakt, mm. de är ju det. Det är inte bara att här kommer Bond med sitt, sin coolhet och kör över alla kvinnorna mm. och så faller de på plådask. Mm. Det är... Som är så orimligt. Nej, och, och det är ju ändå någonting som syns ännu tydligare i senare filmer. Vi mm. eh, De och går. publiken vill inte ha det där. Nej, men det, går, det blir ändå bondfilm av det. Och man kan ändå säga att bondkänslan, detta vad det nu är för någonting kan, åt, kan infinna sådär. Så det är ju uppenbart att det måste inte vara på det här viset för att det ska vara en bondfilm och det ska, Nej, för att det ska funka. Eh, och det är Betyder att det finns något annat där som ändå funkar i alla de här historierna? Kanske är det där exotiska platserna, galna planerna. Det kanske är det som bär det hela. Ja, men, jo, men absolut. Galna planer och coola prylar. Mm. Men det finns en rolig grej. Jag har inte läst bond som jag har sagt flera gånger nu. Men vad jag däremot har gjort är att jag läst en hel bunt med James Bond-noveller- mm. Som inte är skrivna av, vad heter han nu igen? Ian Fleming. Ian Fleming, tack. Mm. Eh, jo, så det är nämligen en <laughs> smuggelbok. Mm, precis, ja, just det. Mm. <laughs> I, I Kanada så blev nämligen James Bond-romanerna copyrightfria. Så att eh, man får alltså eh, skriva egna James Bond-berättelser som baserar sig på dem till exempel, mm. eh, utan att få problem med copyright i Kanada. Så det finns en antologi men den får inte exporteras eh, säljas utanför Kanada. Nej. Så därför så fick vi en polare att köpa den i Kanada och skicka den till oss. Eh, license expired, the unauthorized James Bond. Mm. Och det är ju en, en jättekul grej, men det faktum att den har kommit till är ju också visar vi ändå på något vis att även idag eh, när vi inte vill ha en, en sexistisk bond längre, när vi inte vill ha en rasistisk bond, så har folk fortfarande så pass mycket relationer till den här figuren och en tro på att man kan skriva en berättelse om den här figuren som är, är intressant ändå. Ja, grejen det är... Tycker det... Jag är inte, kan, det är lite kul. Ja, fast grejen är ju den. Jag tror grejen är precis där Att människor har läst de här böckerna, gillat saker men stört sig på andra grejer och så vill de göra sin egen version bara för att förstå sig på figuren bättre eller att eh, ställa om till svars för saker som de tycker att han kanske inte behövde stå till svars mm, för ja. innan och så vidare. Alla sant, gör jag. ju sina egna tagningar. Du har inte läst de här än, eller hur? Jag läser på stycken, ja. Mm. Mm. Men, men det tycker jag är det, det som gör det riktigt roligt, att se liksom, vad har den här författaren haft för relation till figuren mm, mm. och vad har författaren då gjort med mm. och vad är det för tolkningar och sådär. Mm. Men, ja, jo, det är kul. Mm. Och det finns lite bakgrundshistoria som jag inte vet hur mycket man får från Ian Fleming. Men de här berättelserna börjar redan när han är ung. Mm. Ett par stycken av dem. Som ger lite så mm, försök till att förklara hur han har blivit som han blev. Också. Ja just det. Jag har på att förklara barn. Ja. Mm. Ja, en, en liten detalj som jag Eh, faktiskt som jag, som jag tog mig att läste på Wikipedia om just förklara eh, Bond så vill jag minnas att jag läste att Fleming inte gillade eh, tanken att, på att Sean Connery skulle spela Bond för att han hade arbetarklassbakgrund. bakgrund. För han var ju eh, ja. förstås en en, en, eh, en eh, överklasssnobb liksom och när han faktiskt såg som Sean Connery spela mm. Bond så gillade han det så pass mycket så han faktiskt efter det skrev in i sin fortsatta skriveri om Bond, att Bond faktiskt hade en skotskt påbå mm -hmm. det tycker jag är en kul grej, det är lite så att säga revansch på på, på den, den osympatiska Bond redan från början så att säga <laughs> alltså jag menar är vi tagit bara att tycka att skådespelarens bakgrund ska spela någon roll för framförandet? Det tycker jag är lite ja, Just därför tycker jag tycker att det är en sån bra story. Ja, ja visst, absolut.